خوانوم خپل ار ان رسولکم الذی وسیل الایکم لمجنوه دی وی دی وزیرانته وی ستاسو دا رسول چې تاسو پرالهغې شی وی دا خپلونه نه ني زورتین ذات ته خدای دی راته خو دینه تو صفاتونه نه کړي دی وی هغه رب المشرق وی موسی علی السلام خامون د مشرق او د مغرب دیو ما بین د خپل بیان څه کوي نو خپل په صفاتونو ملانه بیان کړئ دا هغه ذات څوک قال ان رب المشرق والمغرب عندما خداشي دي قالوا ده مشرق و ده مغرب دي وما بينه ما فمين كي كنتم تاقلون كلك ده عقل نكاركني ندي بقاش قال إن اتخست الهان غيري لا جعلنك من المسجونين لين اتخست الهان كتاوني وقتك على وزمانه نزبدي اغرزون بندواننا بندوان ملكم که زمانا دی علاو بلسو خده اونیو لینه تخست الهن غیری که تونیو خده علاو زمانا لاجعلنک من المسجونین وابده چوم جیل یانو کی جیلتا باده واجو قید باده کم قال اوی ورط موسا عوالو جیتو که بشه اگر که پیش کم تاتا یو سرگند لیل که یو سرگند علا مدل تو پیش کم ام بما جیلتا واجب فالقعص فالقعصوی قال اوی موسی علیه سلام اولو جیتو کبیشه مبین اگر کپیش کم تاتا یو سرگمده نخل قدرت قال فاپی بیهی بیخ پیش ان کنت من السوادخین کریشتو نی قال قعصا ہو وی غرزو لمایدان تلخت خپل فیداری صعبان مبین شویو اجدها سرگمده یعنی حقیقتا اجدها شو سیر نو نو نظر بندیوه واقعي اجده هاشو صوابه نه ته اجده ها ته موبين خيقينا شعيا اجده ها واقعي رويخ ترخنا يعني ترخ كلاستاسه كه او بي لاسكه پیدا هي به دو اون نه ناظرين عتک سپين چمكيلا دالم شو کتم پتا غير انا شو پیدا هي به با ناسه هغه شو اِنَّازِرِينَ كَتُمْ قُتْلِ تول ورطا حیران وصل اللہ وطول بے مخکد فرعون خبری بیوارت یریدو آن یخرجاكم من عرضكم بسحرهی فماذا تعمرون قالو ارجح آخاہ وابعط فی المدائن حاشرین یا توک بکل سحارن آلی پر اند السلام بیان شروع د هوش پنګور پیرامبارانو د ری د قومونو بایان بیان په دی صورت شواراک دی بیان کړي د ریسلو حکمتونه لري او باقي حکمتونه خدای په پاکت معلومات شي اونه دا چې حضور پاک ته خدای پاک تسلی که کله قوم ستا تکذیب کي تا ته دروژن وي نو په قانون پیرامبارانو سرمنداص سلوک شي وي دی جاری سنگه صبر او سلام باندې مستقیم پاتې شي وینم تم د قشان مستقیم پاتې کیږي یاه زم دا چې چانه پیغمبرانو ته تکذیب کړی د هغه خشعه هغه د خلکو ته معلوم دي فرعون سش او اسرائیل د قبطیان سش سمودیان سش عادیان سش چې چا په پیغمبرانو ته دروغ جن ویل دي خدای هغه خلک کړی نکو دیم توباو نخکل ده اخپلو کرتو تونو نو دیمو خلاک شید درین دا دا سی خکل بایا د دا, دا سی ذات دا طرف چاغنس کل ویلی دی نی کالج ویلی دی نی دا چاشا گردی کردی د دنیا سفر کردی دی داسې سی رشتونی واقعات دا خو دا خده تعلیم دی چې دی پیغمبر تا کی او د حضور پاک د حقانیت یولی معجزہ دا او نخواد سنورم په قومونو تاریخ محفوظ شوه د قران شريف د مبارکته زكاهي بعده نو اعتماس اعتماد سنه پورا چاته دغشته يافين که سيو كتاب کي به يو شانتي بلکي به بل شانتي کته پوسته وك نو سه سند او ثبوت نشته د په خوانو په رمبرانه واقعيات چې کوم ضروري دي او پينځي چې په رمبرانه چې عربي ته عرب په ګرځي دل پغنارو هغه خده د دي خپل كتاب په واسطه محفوظ کړ اَدم مسلمانانو لپاره پکې پا براتم دی خان برن موسی علی السلام دا فرعون سره بحث کړي دوه معجزه پیش کړي یا لختو ورزول نه د هاتو جوړ او اوبله لاس تر په منو فزا هی لیظا ول الناظرین کدا معجزي ول دین نه هم شد متکبر دا کاری چغیزان لبانی ګوري د دې قام تواری ودا سې هر محری دا کړی محر دا, دا پچل کې موږ نو حکومت تخلق حکومت قبضه کول غوړي دی وبني اسرائیل ماکابیزیان شی مونږ او خپټیان مو وباسي نو چې دا خپل قوم ته نو او د اړیکو قوم کې جذبات اوچت شي دی ګوردا دا غیر تشت خان کرا غلې داس مونږ نه غالي خان وی فران للمنع حوله درباریان ته چاپیرا ددن هغه دلته به ددن چاپیرا ناستو وزيران د مجلس خلق ملک جرگید دوئی درانا خلق چه زیڑا کئی درباریان نو چاپیر چه کم درباریان ناستو ورتوئی انہا ذا لساہرون علیم بیشک دایا و ساہر دی دیر قابل یوریدو ان یخرجکم من اردکم دادا مخصد داد چوبا ستاسو داد اخپل خورنا او پا حکومت دی او داد قوم قابش چی بسیری دادی سحر پاوجا دا سهر محر بکای دیب غالب شیو مون خپل دقل ملک نو باسی فمازا تا مرون نو استاسو سرعی دا سماشوارا دا سوکو دا دا مقصد په دی سهر او جادو کی داری چې مون دقل خور نو باسی او حکومت بانی بیقا بزانش فمازا تا مرون نو استاسو سماشوارا دا قالو اغی ورتو ارجح تا دیل گرستو کا محلت ور کا دتا دته ورو درګه مونږ تاسو سره مقابله کول غواړو دا رح به ساده چې دا یو مونږ د نوې چې د قتل کا یو مونږ د نه ویری چې جیل ته واچو مې سمره مقابله کوي خدا مروا شان خدای د موسی علی سلام او چاته کان وی وی ارجه دل لگډیل ورکه مهلک ورکه اوسې مهلک دې واهخد ضرور لا وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اولے گا چاپیر خاریوتا ڈندورچان حاشر ڈندورچی ویرازی علکہ بادشاہ اس تیه نغارا ہوئی چپڑاسیان جمکون کی خلق گردکون کی وَبْعَثْ اولے گا فِي الْمَدَائِنِ چاپیر خاریوتا حاشرین ڈندورچان چپڑاسیان راجمکون کی خلق چی خلق راجمکی او سر خلاقام مرادنده یا تو که بكل سحار عليم دي برا و لتع هر صاهر قابل د ملک د ډنډور چا نو لېګا او دي برا د ملک نه تخاريون چا پیرن قابل قابل ساهران نو وړي ومقابل ابو فجمياسته نو بس لار د ډنډور چا نو لېګل سړيو لېګل د خار نه لری لری نه ساهران نو واست نفجمع السحارة و راجمع کریش و ساحران لمیقات یوم معلوم وقت یو خاص روزت یو خاص رزو و پا غیقی یو خاص وقت خاص رز داختر رزو ان یحشر الناس و دوحا قال موعدكم یوم الزین و ان یحشر الناس و دوحا داختر پرست بمقابلک و دا ساخت و وقت را خلق چیمی اوسکی برابر شي اوسگار منوزی میدان نراجم اکڑیشو ساہران وخدا یو خاص رضی دا خچران وقیل للناس اویلیشو خلقوطا اشتحارات قاروشو تشیر شو خلقوطا حل انتم مجتمعون راجم بشه یعنی راجم شه ناشناک کل کی دون کی دیکھ پول راجم شه لعلنا نتبعو شو د چی شی منگروان شد ساہران انکانو هم الغالبین کدوی غالب شو ان د ساهرانو لاره هم د دلاره مونږ په مذب مزب ټینګو چاغه د ساهرانو مزب هم دیو زمام مزبون دي نو دی خدای یې هم دی غالی به دنیا نو هر وخت هم تشیرو په راغون شي او زمون ساهرانو غری دوی طاقت بونه او د خپل مزب په ټینګو ورڅوبم ختانه دي ساهرانو باندې به سمرحه را کړی سمرا بیپی چرگان کھوڑ لیک سمرا بنگلوکی بے اصول چران الفلم ما جا صحرہ چی صحران نالل قالو لفرعون بیوی فرعون تا این لانال عجرا ان کننا نحن الغالبین منگل با بدل راکے کمو غالب شو سلب راکے بدل مزدوری اگری بدل سکے خصوصي خلق بشیطاس و زمان قارنا ام و او و اینکم ازل من المقربین تاسو با دی وقتی د خصوصی نزده خلکو و نشه زمان زمان خصوصی خلق, خلق بشه وادی مرسه روشه خراس، سفر، قرچی، تیه، ڈیه نارسه بیبرگری او طول خلق ور تشاعت والان ده او طول حکومت دا غی پا مرسته که دې په موسی علیه السلام نه ورسره ورول دی او یو سو نفر دي باندې اسرائیل غریبانونه دی اړه غنک چیران المیدان یو قوم موسی علیه السلام بل طرف تسائر دی زاهرانه شمال چته نه ذکر دي سمو baseX کتابونه معلومیږي چې زاهرانه د موسی علیه السلام بیا میو واوست چوي واوست له پونټه وا چوليو ځان سره د سهر گیډي وروډي پړي وروډ او لختي وروډي هغه کې پاره ماره چولې وي د سائرانو چسي دا سائرانو دو عمل ليو قسم مع مخلق تليم معلوم نو خلق تناشناح کوي کنه یو تميز د کولي شي د کولي شي معجزه په تعلیم نشي زپور د معجزه او د سهر پدرو خبرو کې فرق اول دا چې سیر پس د کړس د کیګي معجزه د دکل شي نه نه آیا الهی شي د وردا چې د سیر اسماروی د رو پارا سوډا لرګي د سيزونه یو ځای راوګي معجزه اسپام نه لری درم صاحب چې سیر د ټومټوژياله سېه رکیږي مول داغه د قوت خیالي اثر ل كهربناټیزم چې هغه د مرتب متوجيه او سیستم عملي تنويع د سلې روټو کړ معجزه کده پیغمبر دخل پهها دا خدای فکر پیغمبر بودی معجزه و سرګند موسی علی سلام بودو لخت مولانا ګړي چیرلیاچ باندې بچو سې شهرہ دې نه او پخپل مار جوړ شو ورمنډه کې او شاعر چې توجہ ختم کیا غ سیر ختميږي شاعر کده پیغمبره دا وکړه به سیر نشي نو خلاص دا چې سیر یو کسب شي دې نه کده دا ایجادات شي دا مایک دا ټلیفون دا سيزونه او خلک عام خلک پی پیږي نه نو دوی تا شناشې کوي یو خو بريان دا راته سير حقیقت نه بل لي عسف قوت خيالي باندې اثر ياو نظر بندي دانه شيوله چې د ګټه نه خرجوري یا د انسان نه خرجوري شاعر دا نه شيوله بس نظر بندي س وخت پهوري وتا تخکار به اسنه حقیقت حقيقت کې اسيزم په خپل حالي ته به بيګنه ناغهخته مخته یو پړی چې دیو غردون ټول حرکت شروع وکړه مارانو کله ماران سرهونه ولداسي جوړ کړي یې کې پاره یې اپل ورته وو غوول کله مارتا چې دا بیمه غي ناغه ټول په حرکت کران روان خلکو یې ماران دي ماران شي وینو او ددې د لخت نه او پرشتیا مار جوړشه خانو چیران موسی موساالله سلام تو ب ته مخکې غورځای مقابله تهشي دی او کومونږ غورده و نه تاسو غورو حقیقت کې نه ازت دیر نه دی خو خل کې وې چې ځې با کوم که د د مخک نه غورو او هغې بټور تختې هغې سیر باړو سرګم چې نو پر د چې د خپلطاقت سرګم کې قانه نه هم موسا ورته موسی الکو معتهمرون او غوره میدان ته کمم شي چې تاسو غوررزو غواه سچين موسيوکي خان قوا حبالهم وعصيهم بي ساهران او غر ذل ميدان تا راسخ پلي او ام ساغان وقالو وي وي بهزهت فرعون اننا نحن الغالبون زمون دي د فرعون په عزت قسمي چې دون غالبي دونږي فرعون په عزت مي قسمه یا د د اخب د دا یم د من فرعون د فرعون په اقبالم بحث ان على نحن الغالمون من بریالي بریالي کی دن کیو چې دیو کړ حناکم خوشال ولوس نه برقوال دغه موسی علی سلام تخدی وحی کړی خپل لخت ور درا فرق موسی اساو اور زول موسی علی سلام لخت خپل فاذا تلقف ترقف ما کون ناصا غی تیر کړل د دوی غټول جوړ شي وی سیزونا غټول لسمه سه لخت مخته کدو کری لسیزونا سهر جادو ټول منترونا هغه ټول کړل یو یو لیکونو کړل نو دیو او دغه خان کوته موته او دیشو ده خان کو مونداه ساحران تور پسېځ دا پريوات هغه ویداه شهرنه زکه ساحر شهر په یعنی چې دا شهر د کوسش نه لا مولا لك عالم سره عالم په یعنی چې دا مولا د کوسټ هغه څنګه چې شوغت په ګو يو نو هغه په دلب ابتدا شهر نه نه فورن سج دیوانه پريوات فقول قي الصحاره الصالحين برهت الصاهران طول بسجده وقالوا آمنا برب العالمين في ذا منج إيمانهم بلال شرب موسى وذا غدامي بسهر كثير كده قولين دي ورثم وادم ده, ده. هي حضرتنا نوزي ده چیاګ دم د او یو کال مثلا د چاچ پیټه کاله چا یو کال د ریجن یکم بدل شو فرعون ما دی راله چې دا فرات قوم مسلمانې نو چې دا خالا کی دا باسان به خل آتا څه قدم مخکين چې زبد او کوم اوتبد او کې موږ به په دې ټولو کو مت په چل کې قبضه او دا لیډران څه خلکو ده ستاسو څو حقونه ور وو ا موږ به د غریبو لپاره دا وو دی غریب یادي دی تیادي خپل ځان یادي خطو چې ځان سره څو مرګ لري کینو سمباله دا باورم چې طالب جام ووچا سره ما نن طالبان سره ځان کړو د سروسط طالبان نه سي غیر وغږ نه کوي دي زړه کوي چې سټونکو مجدام را سره مرګريشي نا غیته وي تاسو داسې چل کوم فتاه سودا طالبان داسې کوم نه نه تاسو بمور نا غی طالبانو ته کمزلي چورو کوي چې طالبانو ته که ضد چورو کوي دیمر پاسې بیا لکه موس ګناګړې جوږه د جنگ د جوړت نه شه د قضا د اداره چې پرستان سره مرګ وکې کنه پرستان معززانه سامعانو، ګيده یو نفسیاتي درنه. سکالدي. نوای فراون د پښتن نفسیاتي اثر ورده. دا د دماغ کې صلاح د زمون قوم باور وغوړي. قوم نه حقوقه غشت وغوړي. حقوق د خپل اخیټه کې دي. انا دا یاندره چې کوم لیډر د دین سبق نه ویلی هغه باور مکه ده زګا هغه دا غريزم نو وی کی لوې شوې د روسيانو غوي کی قسم په خدای کې بغیر د هغه سړی نه چې د دین خبره د دین نه خبره ده هغه مسلمان خیر پاک دی نشه نه یاب څوک د دین نه خبره دی خدای پیژني چې یو لیډر خدای نه پیژني هغه مون نقیق د لوې خدای ته نه لګي ناغه پسړه کې چرته دا قیامت ته سورن راځي ناغه پزل کې دا ناراضي چې زب قبر کې مرما او کې خدای کې کوم پاک بخله پاکه پوسکي ناغه زره کې دا ناراضي چې دنیا ته سل راغله ناغه باندې دا باور مکه و چې استغفار کوشي انا خپل ځان خیر خوانه دي سر کوزه انغه د خپل ځان خپل ځان لوي دي مخ کې کتم مختي نو دا ټول دروږه مکر ده چ کوم سړی د خدای نه باور کاوه واچ کوم سړی د خدای نه یریږي باور وکړه بس زه خلاصم نو سړی خدای نه پېژنې ته تاسو ته هغه تک کنه مصدقې اخ خپل مالک ته سجده قالو آمن قال لمنتم له وېله فرعون آمنتم له تاسو څو پدې مان نوڑو قبلان قبلا اعزان الکم لا مان تاسو د اجازهت نو کړې رماده اجازهت نو مخکره ورو انه له کبیرکم الذی علمکم السحر دا خو تاسو, تیدا سحر اس تاسو دی مشرو چې تاسو ته دا سیر خو دلنی پس اوس زرد چې پوی بشه تاسو خو دې او تاسو کشنانی بل دیکی براش انہا هادا لمکرم مکرتمون في المدینہ لی تغرگو من آلها فصوفت عالمون داستاسیو فرغرامو سجور کریمو لو قط تیعن نیدیكم وارجو لکم لا سنخ پی من خلاف رد و بدل ولا اصلبنکم اجمعین او سلیبمکم پور لا سنخ پی بدلن پریکم ومپونکم سلیکم انو دی ویلا به اسپاروانشته اسپاروان نه کوئی ډر نه هی کوئی خوف نه هی کوئی پروا نه هی انا الی ربنا منقلمون مون خپل خدای ته تدون کیو همړم کې رخه ته ولاړ شوکان انا نتم یغفر لنا ربنا خطایانا مون تملرو میدلرو چې وب بخفد خو ز مون مونته ګناهونه زمون 난و غناونه وګړی دي ټوله مرهم سهره کې تیر کړی دي او ستې یو ریښتونی پیغمبر په مخابله کې ورو چې تم قتل کې خدای پاک براته ګناونه ما ان كنا اول الان كنا پدي وجه چې مون اول مان نور هدي واه ښیا کی مون اولي مان نور امید دې چفندې را سره احسان او چې تاسو کې هغه او ما بچلې ور سره لاسونه نه سونه دې پریخل پېتی پریخلونو کې ځوان کړک او پا دا سی طریقه مڑکلد په اغیی پا زارا برابر پا ایمان کی فرق نگراد بی پاکی نور واقعات شیوی دی بی خدوس دا فراون حلاکت یاد دی و اوحینا الى موسا منگ وحی راولی گل موسا علیہ واقعات و معجزات و دلائلونا ان اسر بی عبادی دا شپی روان کزما د بندگان انکم متتبعون تعصوا سب خلق در ربی رمضان دا بندگان یعنی بنی اسرائیل با صدا شپه کا پډې رومینه تونی اجازهت غوسته ده فرعون ته چې دوی واتل پیشو پې شو چې دا قراناله درې ورځې کېراناله او مخامخ درامسیس ناراون شو د خپل ملک نیکم ولکونته بو ده د فلسطین زمکه دغه دوی دې ځینې تیلی وادي کنعان ویشان تبوزدوی دریر ازیل اوشویو دوی رانلن شرعون ویداخو رانلن زمو کو ٹھول جکار پدوی جوڑو بیگارون بان پی کول داوان پی کول داوان پی کول داوان پی کول داخو رانلان او دام یرم ممکنه ده چې حکومت جوڑ کی و موسر جنگو کی نو خدای پاک موسیٰ علیہ السلام توحر اولی گل ان اسر بیبادی روان کدش پی زما بن انکم متبعون تاسو پسی با درتل کیگی گوارے نو چی روان شو او دری وزی تیر شوی نو فعرسل فرعون فی المدان حاشرین اولیگل فرعون پولو خاریوتا دندور چان فی غام رسون کی او خلقو طووی انها اولا خلقی راجمکل او ارتووی انها اولا الاشرزمتن قلیلون داخو گورا لکھ خلق تی موسر مقابلہ کج وئن نَحْم لَنَعْلَ غَائِزُونَ بِخُمُڠ ډېر وو سکړو سمرټه ګيرا سره وو کړه زمم کالی او نن دخص دي دي پچل کې وستو چې مغفل مېلک او بیا براګ وئن عل جميع حاضرون امو ټول خمس لحيو تاقت منيو مشتاطول ترغيبات تي دالخ مونږ مصالحو مون زور پسه غیمرته یرا دې چې زوږه راست فخر دی او یو ټول لوان واند شو دا داوی زمایه او تدبیر دی وی باندې کوم فخردناهم من جنات معيون من دیوخل د باغونو راو د چینونو لمې صرف اعمال ازم کنه وکنوز او د خزانو نا ومقام کریم او د قیمته قیمتي کورونو نا محلونو نا ونګونو قیمتی محلات تن محکل کسانک فداسه فداسه محکل عرسه تی پاتیش او اور اسماها بنی اسرائیل داسه باغونه مون ورکل بنی اسرائیل یی دغه ورکل د داوود علی سلام د معنا کې دی راغلی ریزر نه نه را شام کې مون بنی اسرائیل تدقشان قزانه او باندې ورک تر چې روان جوړ ور پسه فات بعوهم مشرکین روان شو په بنی اسرائیلو پهېثار وختي چې م راخته که نه دا ور روان نو دوی خو پتونونه او سر انتظاممات منډ دی منډ منډ دی من غې راان دی د باری قزمم په غست او سری په انتظار کي چې مخې به کېږي او دښ په داسو د دا فوجونه وله او هغه ټول بوډاګان زنانا معشومان ظمی یارکسس مخککو شپږ لاکه دیېر زاره نفرو فلام ما ترى الجمعان هر کله یوبل لدل کړه الباڼو ډنو وی غیول لدل وری دیول لدل رینا دوری خیږي روان روانه د موسی علی سلام قومونهه ما ترى خو خدای به ځای به قتل شو مخک دریاض دی او شاه تفوج را ي. او سیم ټول عمر دا د شاهد شین شایدت دلان دی تیر شیونه او سلیبې للی چېغې ی موسا پرې د چې وطل کې وجلې چا خو به خ کړی و دلته خوم داسې قیې قیمی کې چې د خښو به موسیکې مړم ک و ب را نه مغاارو ټ پسسان مولم ماتههجمع هر کله چې یو بل سره لی دللو پل دوواړو ډلو کاه موسا و مرګرو د موسا انا لمدرکون له مد کوون مو خو را لاندې کې دون کې و پس راورهې دل سرړی خالا کنا هرګس پروا مه لره انما يربي سييهدين ما سره زمان رب لما سر پا، انا، انا من لي چما تبصره نميګي زم ما خنه ما سره حضور فق غار کې ابو بکر صدیق عمر سره اخر نه زيد وره وي سي دادراني دي منا ان الله ما ناخره زم من ما ته صيغه ل جمله زم د عالمان وي د خدای پاک او ما یې ټول امت سره د اخدای مرګ او اضل ته موسی علی سلام او رب زم ما سره سي هدين ما ته و راهنمای وکي دا وحکيفه حینا اله موسی علی سلام حیرانو او سلور فکر ور سره اول دا چې د فرعون مخده څنګه مردا دي دیم بده ده له حکره پهاتشي بس څنګه ختم بشه دریم زه بده نه روږ جوړ څنګه بچي ګماول بم ما وجدي سلورم زمانہ قام چې پروار سره ډېر پریشان هرا په دې هغو کومرو لې دی په لاندو تللم مخې ته دري امره نو وی لخترا یو دوله زي لخترا خلاصک را او لاره جوړ شي دا مېز کې وبداسي لا کډاورو په شان منجمید شي او لاندې زموږه سرګند نشو دې پروان به یو بل لیدله سودا یو خدای په لارو کې ورته سوري جوړ کړم هم ته هوا لګي دا مځیو بل صار صار شو ما او چازمه وی شاته وګوري په منډر باندې سار سار په دریاچو تقریبا ماسوته ناوخته ووته په منډه پیندل لښپاړس میله په لن دریا همدې کې فرعون غره ته ور رسید هغه نه تپی لا په موږ دا, دا. پاسور په دی سلام پاس پرولې غوارده راغته مخکشه عصبې اختیار روان شه همدارفقل مو په ځوان وی به مشاتکه تل چې دا را تاسو سره ګزیراله چې هغه راه تطورت ټول به خدای پاک ورته لخترا چاتک په لخترا خلاصه کې دې دا وخت ممز تور وسیدل نو درې یاره نارو نه مونږ نشای ختم شو سعودي او خدای ورته فرعون مملکه د بغټی میخي پر دی غا ته را ورور او بیوی فالیاو <سؤال> منو نجی که بی بدا نی کنی تکونه لی من خلپا ک آیا نندی پوچه تزمک غرزوم چه خلق دیوی نی نخوشالشو طول فوج انو نام و نیچان پتانی لگی دو دیو دو دیوارت خدیرانو او مصر که چکم بوتان دی دا آغا فران ندی چکم دا موسی علیه سلام او اگه بار بادشاة فران مدید دا زده مقبرا دا آغی اغا دا غیروف کی دی پا آجای بگر کیش اغه خو هغه غاره ته پروت یم وساله سلام دی هغه په نګر ته په روق خنو هغه یغه څوک مرده څنګه مردا او دشمن او دا هو څوک نه چې کني ساتلې نام دا باندې مصر هر بار چې ته غراون لکه د پاکستان مشر ته صدر وې ناشار ورته فراون نوم یې ولید ابن ريان نو خدای وې قال <تصفيق> عنها الى موسى من وحي رؤيا لجعله موسى عليه السلام تاع انا دريم بها ساك البحر شوا قد لخت الدرياء ففلقها فاق شوا الدرياء قلنا وش فكر كل فرق كالطاول العظيم ها هي سدت الدرياء داس العظيم لكذا يولوه غر وعصر ورنزده مرسول دعل تا نوره نوره مررسول نزده فرعون يا دي فعند موسى ومما هو اجمعين مخلاصا مكتب بچم مكتب نجاتا ماركا بوري مست الموسى وده غسرته سوكو طول ثم اغرقنا الاخرين باهم دبت لله نور ان في ذلك لا دې واقعیا چې د قدرت به نخي دی او ایبرته ومعه کان اکثر هم مؤمنین د دې باوجود چې دا ویني او لیدلی او معلوم دی ورته اکثر دا کافرانه ایمان نه خدای خدامو حالات کوړي شی به نام بک له هو العزيز ستاره او چې قدرت څاوند دې